Du lytter til Radio 24-7 og den originale talradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er endnu en uge passeret i Mediedanmark, og den står Henrik Fortrup og jeg, Mikkel Andersen, nu klar til at analysere i Q&A Danmarks eneste holdningsborgne mediemagasin. Og øh, lad os lige kigge hurtigt på, hvad det er, vi har på tabletet i dag. Ja, om fem minutter får vi besøg af Danmarks Radios lyttere og ser og brugerredaktør Jesper Termansen. Han er i disse uger ved at lægge sidste hånd på en beretning til Danmarks Radios bestyrelse. Og i år har Termansen særlig fokus på det, som nogen kalder det politiske pres på Danmarks Radio. Er det gået hen og blevet mere massivt? Vi får et svar, når Termansen kommer i studiet. Derefter så kigger vi på journalistikkens mest prestigefyldte anerkendelse, Kavlingprisen. I den forgangne uge så blev det offentliggjort, hvilke journalister der i år er nomineret til at få hederen. Formanden for Kavlingkomiteen kigger forbi til en snak om udvalgelseskriterierne. Og så spørger vi ham om, der er, hvorvidt der er en slagside til fordel for en bestemt form for journalistik og for de etablerede medier. Og det sidste der handler om Facebook. Facebook som offentlig gabestok. Fordi de konservatives politiske overfører, Mette Appelgaard, blev forleden ringet op af en fremmed mand, da hun var hjemme hos sig selv. En fremmed mand, der kaldte hende Luder. Men hævnen var sød for Mette Appelgaard, for hun valgte at hænge manden ud på Facebook og på Twitter. Er det rimeligt sådan at besvare chikane med offentlig udhængning, og hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at gøre på de sociale medier? Du lytter til Radio 24 ja, vi skal også lige, Mikkel, i dag runde... Vi kan godt tillade os at kalde det julekalender-gate fra øh, Danmarks Radio. Det, jeg, plejer, jeg tænker ind i det er jo julekalenderkalenderen i virkeligheden, ikke? Det er jo følge tongen om julekalenderen okay, ja. på p Meter ikke? Meta-julekalenderen. Vi det, havde det. jo i programmet i sidste uge besøg af Geomets. Øh, som var, var speaker på de øh, øh, afsnit, der nåede at blive produceret. Og vi havde også Lotte Svendsen, instruktøren, igennem. Hun var ikke meget for at sige, hvad det var, der stod i de mails, hun havde modtaget. Men der kan vi jo så i denne her uge oplyse, øh, hvad hedder det, vores lyttere yderligere. Fordi øh, nu har vi fået, i lighed, skal vi jo skønt os at sige, i med så mange andre medier, har vi fået fingrene i de her mails, der er blevet sendt fra, øh, til retlæggerne af øh, denne her juleklæder til... Blandt andre Johanne Schmidt Nielsen, der havde, eller var udset til rollen som hvad var det præsident Præsident for den nyudnævnte Republik Danmark. Og det er jo selvfølgelig enslisten, Johanne Schmidt. Og her er altså, hvad eh, Johannes Smit Nielsen får at vide i en mail fra øh, Danmarks Rate. Nej, det er Ja, det er Altså i en mail fra Danmarks Rate. Vi kan ikke sige, hvilken medarbejder det er, men vi må antage, at det er en medarbejder, som har noget at gøre med tilblivelsen af den her julklæder. I mailen står der. Kære Johanne. Vi er desværre blevet, blevet ramt af en traditionel frygt for at ende i et DR-stormvære over røde lejesvende, som det jo også skete på historien om Danmark. Da vi både har dig og Georg Mets på, synes de høje herrer herude pludselig, at det er for risikabelt med to så markante stemmer fra venstrefløjen. Så vi er blevet bedt om at tage en af jer ud. Og da Mets er med hele vejen, som fortæller, har vi besluttet, at det vil give bedst mening at tage dig ud. Vi har besluttet for ikke at træde nogen over tæerne eller lægge kugler i geværet, at erstatte dig med en embedsmand. et steder bliver det til en politimand, tror vi altså nok. Jeg er ked af, at det er blevet sådan her, især at du har spildt din tid på noget, der så ikke bliver til noget. Det havde nu været sjovere med dig som præsident, lyder det altså i en mail til Johannes Mendelsen. Og der er flere mails, ikke? Der er nemlig også en ti dage senere, øh, den 24. november, hvor du, den, du lige har læst op, det er fra den 14. november. Den her, den er altså til instruktør Lotte Svendsen. Det er også fra en unavngiven medarbejder, antageligvis en chef et sted i DR-hierarkiet, som skriver, vi skal tage Johannes Schmidt helt ud. Hun må ikke være der. Og så er der lidt teknisk, og så står der nedenunder, i det kommende må al reference direkte til hende fjernes, så præsidenten er neutral. Der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Og nu ligner det jo mere og mere, synes jeg, Mikkel, en tilståelse af. Der var nogen, der fik kolde fødder, fordi den her øh, juleklæder kunne opfattes som havende øh, politisk slagside, men, men det må jo på en eller anden måde være lidt halbittert for Danmarks Radio, fordi... Altså, jeg tror, den her julkinder var, var meget pinlig. Altså... altså, det må vi jo nok, vi må jo nok erkende, at nu, nu er der jo nogle nisser her på stationen, der har fået fat i den. Øhm, det er blandt andet blevet spillet små klip fra den i den korte radio, vist hos Kirsten Birgit, og også enkelte klip i rene linjer med René Fredensborg her sidste fredag. Og, og jeg må jo sige, som, som praktiserende satiriker, så øh, er jeg ikke... Ensydigt imponeret over det niveau, der bliver lagt for dagen. Jeg vil gøre noget så sjældent som at tage den sf politikeren Karsten Hønges i min mund og sige, at den 9. klasses dilettantkomedie kunne måske have været stolte af den, men det er måske også nogenlunde de eneste. Hvis man havde haft det åbent sind, så havde man accepteret, at den 9. klasse i en du havde produceret den der julegang. Så var det også slut, ikke? Det, det var der. Man kan jo så også sige, nu har vi måske en lille adventsgave til, til de meget tålmodige lyttere, der hænger på hele vejen til, til udsendelsens afslutning. Det kunne jo være. Ja, og så har det jo været en, en uge med politisk journalistik for, for fuld omdrejning, for det er jo ikke kun der der laver julekalender. Vi kan også sige, at Liberale Alliancer og Dansk Folkeparti har gav gang i en, en virkelig, virkelig <tøk> fantastisk følgetong, om der jo faktisk bliver sendt dagligt på ja, alle Ja, ja, dansk politik er jo bestemt en gave, der bliver ved med at give for os, der interesserer for, os for dansk politik. Så har der jo været den der tilvanlige diskussion om, jamen, bliver der nu fokuseret for meget på øh, proces? Øh, blandt andet kunne jeg se, at øh, Lia Korsgaard fra, fra Sætteland optrådte i vores øh, øh, lille konkurrerende øh, udsendelse, eller TV2's konkurrerende udsendelse, Presselogen, hvor hun gjorde gældende. At hun synes som set, at journalisterne bare burde læne sig tilbage og så skulle... Vi igen kom ind i billedet, når det kunne fastlås med, med sikkerhed, hvorvidt vi fik en finanslov, eller vi ikke fik en finanslov. i øvrigt stillede hun så lidt uforstående over for, at der stod så mange journalister, når de kom ud fra forhandlingerne, fordi når nu TV2 News var der alligevel. Øhm, ja, det er også en måde at anskue journalistik på, kan man, kan man sige. Det, og der må man jo så sige, at der er dit lille, du har jo en lille podcast, Borg Nonplugged, og du har også et lille program om øh, politik. Og der vil ikke være, vi vil jo ikke have meget at sende, hvis det var det, det, og det plus TV2 News, vi ville egentlig også mange hele deres sindeflade, hvis, øh, hvis det var det, man skulle gøre, ikke? Jo, altså lad, lad os sige det på den måde. Der har uh, Lira Korsgaard og Sætland en niche for sig selv. Men jeg egentlig tror, de, de er meget godt tilfredse med. Um, på news. Nu skal øh, den, han sagt, alle steds nærværende Troels Myllenberg ud og være vært på, øh, på news. Ja, øh, han, i han eftermiddagsprogrammet, eftermiddagsprogrammet News Co., og som Møllenberg selv har sagt det et eller andet sted, nu er det så slut med, at jeg skal give alle svarene. Nu er det mig, der skal, skal stille spørgsmålene. Ja, det lyder jo som om, det har været en, en stor drøm længere og også noget, som TV2 ser, ser meget frem til, i hvert fald ifølge pressemeddelelsen. Jeg tror nu ikke, at der, er den, der bliver en store forskel at spore, fordi Møllenberg har nærmest haft fast sæde på TV2 News de sidste mange år. Jeg tror vi, måske virkelig, at han har, han har været mere på TV2 News og alle, alle mulige andre steder, end han har været på og på, på fyen, hvor han jo egentlig havde sit, uh, sit udkomme. Men uh, nu får han det så systematiseret. Han bliver vært på uh, TV2 News fra, uh, må jeg forstå, uh, lige på den anden side af nytår. Du lytter til Radio 24 /7. Alle danskere har en uh, tillidsmand placeret ud på Danmarks Radio. Han hedder Jesper Thermansen og har gjort en, en fortid her i butikken. Han var politisk på Radio 24 uh, Jesper Thermansen er nok en af de medarbejdere, der sidder aldersikrest i sædlen på Danmarks Radio. Han er nemlig ansat direkte af bestyrelsen som seernes, lytternes og brugernes redaktør, og hans arbejde består i at se kritisk på den almindelige programvirksomhed, og altså også at besvare klager fra lytterne, seerne og brugerne. Og hvert år skal han så udbe eller lave en beretning til bestyrelsen i Danmarks Radio, og i de her uger er du Jesper Thomasen, og velkommen til. Tak skal du have. I de her uger er du ved at lægge sidste hånd på den næste beretning i rækken af beretninger. Er det noget, din nummer? Hvilken beretning? Det kan jeg ikke huske, men det er hver halve år, så kan jeg jo, det er vist nummer 4-5 øh, stykker. Okay. Ligesom. Hvad vil du fokusere på i den beretning, du, du skal til at aflevere her lige inden de nye år? Ja, i hvert fald en af de ting, som jeg roligt kan sige, fordi det er selvfølgelig bestyrelsen, der skal modtage den først, men... Men, men det har jeg også været ret offentlig om, det er det er tema, der hedder politikernes indblanding. Jeg kunne så sige, semipolitikere eller myndigheders indblanding i, redager, i det, redigeringsretten. Det synes jeg faktisk er et væsentligt tema, og det har jeg to grunde til. Det ene er hele det efterspil, der har været siden august om, øh, om DR's, altså i den almindelige tummel om DR's fremtid, har der også været nogle ret bestandte ytringer om, hvordan man ville styre DR's redaktionelle virksomhed navnlig omkring Danmarks historien. og det andet er, at en lang række samtaler, jeg har haft med forskellige folk på forskellige niveauer i DR, øh, har, har bibragt mig det indtryk, at, at der foregår noget, også ude i, i rækkerne, hvor navnlig øh, flere og flere øh, professionelle informationsmedarbejdere, måske semipolitikere og måske andre, forsøger at tiltage sig redigeringsret på programmer, fordi man stiller betingelser op for, at hvis ikke, så vil vi ikke medvirke osv. videre. det synes jeg egentlig, der er grund til at minde om, at der faktisk er nogle helt gode bestemmelser, der siger, at det skal man ikke finde sig i. Og lad os lige prøve lige om lidt at vende tilbage til nogle mere specifikke eksempler på det, du omsalte der. Men, men først kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan bevæger os helt op i helikopteren, og du fra den position, du har i Danmarks Radio, gav et bud på, er det politiske pres på Danmarks Radio blevet mere massivt af flere politikere, der vil blande sig? Der vil jeg jo så trække på, på min fortid, min relativt nylige fortid, som, som mange år politisk medarbejder, jeg har også været ansat andre steder, som gør, at, at det synes jeg, det er. Jeg synes, at der, lad os sige, den her seneste halve år er sket en voldsom professionalisering, som bevares jo også selv har været en del af på et tidspunkt, men altså, hvor man bliver stadig mere, skal vi kalde det dygtig, men også mere og mere insisterende på at, at sætte betingelser for, hvordan og under hvilke omstændigheder man gerne ser, ser sin egen medvirken, og er meget, meget mindre bekymret for det, der måske var større respekt om en gang, nemlig i, passer jeres, I har redigeringsretten over stoffer, vi har selvfølgelig lov til at kritisere det. Kan, kan du prøve at uddybe, at du siger det her kommunikationsmedarbejder? Fordi en ting er jo, at Dansk Folkeparti og konservativ måske vil være kajmunk over hele sendefladen i historien om Danmark. Det vender vi tilbage til. Men, men det her med, at folk ikke vil medvirke i indslag, hvis, ja, men, med mindre man vinkler dem, Kan du prøve at konkretisere, hvad der, ja, men det, det, det er, Det jeg jo her bygger på, det er jo så på, på anden hånd, kan man sige. Det er beretninger om, at man men, for eksempel, hvis man ønsker at lave optagelser på hospitaler, det kan også være politioptagelser, for eksempel, som er måske i udgangspunktet forholdsvis banale, så bliver der stillet en lang række betingelser for, under hvilke omstændigheder man vil, man vil medvirke, og navnlig hvordan man ikke vil medvirke. Og der kan man sige, at en af mine privilegier er, at jeg kan sidde og have relativt god tid til at gå ned i tingene, og der kan jeg jo se, at hvis man ser på, hvad for eksempel ombudsmanden, den rigtige ombudsmand havde nærst sagt, folketingsombudsmanden, har sagt om den slags, der skal der være ordentligt gode og saglige grunde til, at man for eksempel udelukker et medie, fra, generelt fra at deltage. Man kan ikke bare henvise til og sige, jamen det ønsker vi ikke, fordi vi har en, et indtryk af, at det er en kritisk udsendelse, I vil lave. Og der synes jeg, det er grund til at minde om, der faktisk står i jeres egen etik, at man man aldrig entrerer med pressemedarbejdere eller informationsmedarbejdere. Man skal i udgangspunktet gå efter primærkilden, og hvis man gør det, så skal man oplyse om det. Og der tror jeg nok, at virkeligheden måske for længst har på en eller anden måde overhalet den bestemmelse, og jeg siger heller ikke, at, man, man, man, at jeg skal stå nedkært på, at den skal fortolkes overret hver eneste dag, men der er måske grund til at minde om, at man også forsvarer sin redigeringsret, som journalister siger, jamen det vil vi ikke finde os i. Altså vi... Vi er, vi er nødt til at insistere på, at det er os, der laver programmerne, og vi skal selvfølgelig kunne indgå aftaler, men vi skal ikke give efter for urimelige krav, fordi der må jeg så, som den tillidsmand Henrik sagde, at, at jeg bare også på, på lytterne og seernes vegne sige, de skal jo kunne stole på, at det, de får at vide, det er så tæt, man overhovedet kan presse sig til sandhed. Men der vil jeg jo så, som djævelens advokat, sige, det er vel bare rettidig omhu for politikerne, at de, de gør, hvad de kan for at skærme sig mod kritiske journalister. Det skal de have lov til, til en vis grad, synes jeg. Altså, der må man jo sige, at, at en så stor virksomhed øh, som det er, som er fuldstændig offentligt finansieret ved praktisk taget alle mennesker i Danmark, betaler til det og, og har, har en aktie i det, der mener jeg faktisk, man har et særligt ansvar. Der har man faktisk også et ansvar for at leve op til kritik af, af det system, som man er sat til at, at skildre. Altså, og det er, er så den anden del af det, at der, der synes jeg, det er bekymrende, når politikere på relativt højt niveau begynder at tale om at blande sig i redigeringsretten. Ellers vil man så, for eksempel, jeg husker, der var en forholdsvis fremtrædende politiker, der allerede i august var ude og sige, at det er slagside som øh, man synes, der var, det skulle have en konsekvens i form af bevillingerne, altså man skulle lave om på bevillingssystemet. Øh, og, og den slags sætter sig da, og når du spurgte i udgangspunktet, jamen påvirker det så, så tror jeg da, at at en virksomhed, som er så meget oppe i luften, som det er, og hvor så mange principielle ting er til, til skue og til diskussion, at der skal man da passe meget på, at man ikke også, man skal jo hver dag spørge sig selv, når jeg tager den beslutning, eller undlader at tage den beslutning, er det så, fordi jeg i virkeligheden er påvirket af det pres, der ligger på mig? Er, der, er, der, er, er man påvirket af det pres, som du oplever det, det er Nu sidder jeg et relativt isoleret sted og har ikke noget med produktionsmiljøet at gøre, så, så i virkeligheden er jeg en af de dårligste til at udtale mig om det. Men jeg vil da sige, at det at det er der en fornemmelse, at man behøver bare at åbne øh, dagspressen eller se i presseklip hver dag, så kan man se øh, den ret massive kritik, der er på alle niveauer af det er, og, øh, og, og der vil jeg sige, at der skal man jo på, i hvert fald på chefniveau holde sig det for øje, og det skal vi jo alle sammen gennemtænke nøje, når jeg undler at tage den beslutning. Er det så rent redaktionelt begrundet, eller er det fordi, jeg måske i virkeligheden ikke ikke har særlig meget lyst til at blive hængt til. Ja, der, der kan man jo sige, at øh, de mails, vi stod og læste op øh, og gjorde os en lille smule lyst over i, i forbindelse med P.T. jul i republiken synes jo i hvert fald i en eller andet udstrækning at give, ud, være udtryk for, at man, øh, man har en angst for politisk indblanding. Men der er jeg jo i den situation, at jeg jo kun kan tage stilling til ting, der har været bragt. Og det her har jo netop officielt ikke været bragt. Det kan være, at jeg har bragt lidt af det, men det kan jeg faktisk ikke have nogen mening om, og det har jeg egentlig heller ikke, fordi jeg har ikke været involveret i den proces. Men Danmarks, store Danmarks historie, ja, den har jo været bragt. Det har den. Og den var jo i den grad, skal jeg ellers lige for, genstand for noget af en politisk fejde derude. Og den gik du også ind i, den der fejde. Ja, og jeg har også efterfølgende behandlet en konkret klasse i, i sidste uge, tror, jeg offentliggjorde afgørelsen, øh, hvor, hvor der var en, en, en klager, der mente, at den, den var uegnet, den var, den, var, den var dårlig, og den kunne ikke bruges til undervisningsbrug, fordi Kai munke ikke var med omtalt i, i, i, øh, i historien, Og ja, der har, jeg, øh, der har jeg i forlængelse af det, jeg sagde før, der, der synes jeg faktisk, at, der, at man er gået skridt videre, og måske øh, noget, der ligner den måde, man styrede er for, for 30-40 år siden, hvor man havde et rart og var langt, langt nede i indblandingen i, hvem der var ansat og hvad de lavede, at man begynder. Det er jo fuldstændig legitimt, at politikere har øh, meninger om det, der kommer ud af virksomheden. Der, hvor jeg synes, der er grund til at advare og løfte en pegefinger, det er, at det er ikke politikernes DR. Det er borgernes DR, og de skal ikke have meninger om, hvordan man redigerer programmerne. Og det synes jeg, man har, når man taler om, og det er ikke bare én politiker, at man skal fjerne et afsnit og redigere det om. En anden talte end en medieordfører, om man skulle sætte en disclaimer på på DRDK, så man kunne advare sagsløse mod, at det var ensidigt, og det mente vedkommende, at det DR selv havde erkendt. Og når politikere, der gerne vil kalde sig demokrater, de begynder med den slags, øh, den slags udtalelser, øh, så kan man jo vælge to ting, man kan ryste på hovedet og sige, det har altid været en politisk plads. Men jeg synes måske navnlig der, hvor jeg sidder, at, at der er grund til at sige, altså hvis I mener noget med det armslængte princip, og I ikke ønsker at intimidere folk øh, unødigt, fordi det faktisk er til alles gavn, at der kommer kritiske programmer, så skulle I måske også holde jer for gode til, så skal I stoppe kritikken og lade være med at blande økonomien og redigeringen ind i det. Men Jesper, du, er jo, du har jo en, en fortid som politjournalist, øh, og du kender jo også godt øh, rationalet dernede på, på Christiansborg. Og nu ved vi jo til med, at der i forbindelse med de gangværende finanslovsforhandlinger, ej, de er afsluttet mod, så ser vi, at den bliver vedtaget i finansloven. Og, og mediefoliet er jo, er jo stærke kræfter, der ønsker, at licensen skal afskaffes, og til, til gengæld skal Danmarks Radio på finansloven. Det, det interessante spørgsmål er vel, er der nogen som helst grund til at tro, at den politiske indblanding bliver mindre i forhold til DR, når man en gang om året fra nu af skal have Danmarks Radio op til, i, i, i forbindelse med finanslovsforhandlingerne? Nej, det er der sikkert ikke, men navnligt derfor, navnligt derfor bør man måske øh, holde sig for øje, at der er noget, der på en eller anden måde står over et, et, et, en snæver mediegevinst her og nu. Øh, og, og det er jo der, hvor jeg, hvor jeg ser faren, det er, at man indhøster en billig gevinst ved øh, at lægge et pres på DR, øh, øh, som, som jeg synes egentlig er farligt. Jeg synes faktisk, den, den tidligere kulturminister, Per Stig Møller, er en af de få, der har, har sagt noget ganske fornuftigt i den her debat, hvor han har sagt, jamen hvis man virkelig ønsker at fastholde et DR, et DR, som kan leve op til sin rolle, som kritisk vagthund på nogle områder, så skal man, uanset hvad man mener om Danmarks historie, så skal man lade være med at blande sig i for ellers så får man kun bløde mainstream-programmer, der er helt ufarlige. Men, men se, se fra mange borgerliges perspektiv, så er det jo altid den, der bliver skubbet ind. Altså, det er altid det her armslængdeprincip, og så laver det så altså noget, hvor en masse borgerlige... Det, jeg mener selv historien om Danmark var nu, kan jeg jo så sige, et holdningsbordet program var glimrende. Øh, og jeg sympatiserer ikke mindst med ene om, at man skulle lave tre afsnit om Munk, og måske også en tema lørdag. Men, men mange borgerlige står jo stadigvæk med fornemmelsen af, at man på en eller anden måde altid bare må se det at lave noget, der sådan, efter deres opfattelse er relativt venstreorienteret. Og så snart man kommer med en konkret kritik af det, så siger man, nå ja, princip, Og det kan man ikke gøre noget ved, fordi det er skal for evigt have lov til at lave lige præcis, hvad de har lyst til, uden nogen som helst form for offentlig indblanding. Men der er det jo så, at øh, mit job er blandt andet med helt konkrete forhold, altså helt konkrete sager. Hvis man kommer med en kritik og siger, at det her det er simpelthen skævt af de her de grunde, så, så er jeg jo et sidste stopklods, man kan bruge, kan man sige, hvor jeg må sidde og se på, er der noget om snakken? Og selvfølgelig skal man, skal man ikke lave... Altså, det er for også kritik. Jeg har også kritiseret det, er for at have slagsiddet i nogle sammenhæng for at, at, at, at lave en, en partisk og ensidig fremstilling. Men det kan ikke nytte noget, at man kommer med en unianceret bred bredside uden dokumentation for det, så må man gå ned konkret og sige, hvor er det så? Ellers så kommer man ind i sådan en form for Excel-bogholderi, hvor man skal... For eksempel med Danmarks historie, jamen det er jo absurd at forestille sig, at der skal være en eller anden kanon eller, eller facitliste på, hvilke kilder skal med. Hvad så med den politiske dækning? Vil man så også kunne komme ind og sige, 21 søndag havde slagsid, fordi jeg ville hellere have haft en anden kilde med? Det går ikke, hvis man vil have fat i redigeringsretten. Så, så i den beretning, du nu er i øjeblikket er ikke færdig med at, at færdiggøre, der vil der konkluderes, at der er et stigende politisk pres på Danmarks Radio. Den afleverer du så til øh, bestyrelsen øh, her om ikke særlig mange uger. Hvad vil din anbefaling til bestyrelsen være? Hvad skal de gøre, nu hvor det til synlighederne er et faktum, at der er et stigende politisk pres? Jeg synes, at der er ingen grund til at lave nye regler. De regler, der findes, de er glimrende. Man skal bare leve op til dem, og der vil jeg med udgangspunkt i det indlede med sige... Man skal tænke sig om. Man skal lade være med at blive bange for sin egen skygge. Man skal lade være med at fare i et mussehål. Der er to ting, der er lige slemt. Censur og selvcensur er sådan set lige slemt i mine øjne. Og der skal man overveje hver gang, jamen er jeg sat her på jorden for og tage hensyn til måske et eller andet fantom, som jeg ikke engang har set, eller jeg er sat her for at lave noget ordentligt journalistik. Men Tammensen, kan du egentlig godt forstå, at der er øh, tendenser til på i Danmarks Radio for øjeblik, hvor vi står lige over for et som, som hvor nogen taler om, der måske vil blive skåret 25 procent af Danmarks Radios budget. Jeg vil da også øh, få nervøse trækninger. Jo, men det skal jo... Altså, det, det er jo ikke sådan, at jeg står og siger, at anything goes. Det er jo ikke sådan, at hvis man må se... Man må se over tid, for eksempel. Jamen, er der en slagside her? Selvfølgelig har man da lov til at have redaktionelle diskussioner og forkaste noget, uden at det skal gøres til et principielt spørgsmål. Jeg har også fået forkastet ting som journalist gennem tiden, hvor jeg helst ville have, at det hed sig, at det var fordi, det var et eller andet principielt. Det kunne også være, at det bare var dårligt. Altså, og og, og det, den diskussion skal der være. Jeg tror bare, det er vigtigt at minde hinanden om i sådan en virksomhed, at øh, man, man producerer uafhængigt af politikerne og politikerne må kritisere, og hvis de vil kritisere, så må den være konkret og specifik. Tager man lige øh, runde af her med en frontberetning fra, fra dit job øh, ude i det. Kan du mærke på de henvendelser, du får fra helt almindelige seere, lyttere og brugere, at der for øjeblikket det, og det vil vel hævet om hver diskussion, er meget kritisk fokus på øh, Danmarks Radio? Ja, det kan jeg ser øh, personligt øh, over tusind over henvendelser igennem der måneden. Øh, øh, blandt andet for at have Føling med, hvad er det egentlig, man skriver ind om. Alt muligt. Og, og jeg synes at fornemme, at, at jo mere debat der er, øh, jo flere sager bliver, øh, bliver inddraget i øh, en mere øh, generel kritik, øh, og at, øh, at, at det jo er, for nogens vedkommende kan man mærke, at der er en vis. Øh, der skal måske ikke så meget til at tænde lunden, at man får afløb for en generel uvilje mod, mod hele det er, og det kobles så med, med licenser så osv. Så jeg tror egentlig, at, at det, det afspejler sig. At det, det er klart, øh, at den side af befolkningen øh, får næring af den debat, der kører offentligt. Ja. Tak fordi du kom. Seernes, brugernes og lytternes redaktør Jesper Thermansen. Du lytter til Radio 24 /7. Den 5. januar så uddeles Danmarks fornemmeste journalistpris Kavlingen for 71. gang. Prisen er opkaldt efter politikens Henrik Kavling, der mere end nogen anden introducerede moderne journalistik i en dansk presse, der hidtil mere eller mindre havde været propagandaorgan for enkelte partier. I sidste uge, der blev det annonceret, hvem der skal konkurrere om prisen, og ud af 51 indstillede journalister, så har Kavling-komiteen nu valgt fire, der skal konkurrere om prisen. Den gives til en journalist, der eller til citat, en journalist eller en gruppe af journalister i samarbejde, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det forgangne år. Og det kunne være, at vi sådan ligesom en særlig lytterservice her skulle fortælle, hvem de nominerede er til at modtage årets kavlingpris. Uh, der er nemlig fire af slagsen. Uh, der er uh, som nummer et, Sebastian Abrahamsen og Mathias koch -Strade. de arbejder for Dagbladet Information, og de har lavet for uh, Forført. Så er der en journalist fra Aarhus Stefttidende, Morten Svithedder, han. han har afdækket øh, en meget, meget spektakulær sag i Aarhus Kommune om korruption. Skandalechefen har den øh, serie fået øh, navnet. Og så øh, en bog er også blevet nomineret. Den er skrevet af Camilla Stokman og Janus Køster Rasmussen, hedder Bullshit. Og så er der en mindre herskare af... Øh Danmarks Radio-journalister, vi bør vel renvis læse dem alle sammen op, <laughs> som også er blevet nomineret for at have afdækket den såkaldte meningitis-sag, en sag, hvor der jo som bekendt førte til, at en helt ung mand afgik ved døden, da han fik meningitis. De journalister er Line Gertsen, Laura Marie Sørensen, Meiken Steen, Frederiksen, Astrid Fischer, Mathias Fris, Niels Jakob Schødt og Thomas Overgaard. De er alle fra Danmarks Rados Nyheder, og så er der sågar to med og også fra P4 København. Det er Jonas Stejborg og Christian Steman. og Jeg ved ikke, hvis kavlingprisen tilfælder dem, om det så vil markere en rekord i antallet af, af statuetter, eller bliver der kun en statuet øh, at udlevere øh, korsten? Og velkommen til dig, du er formand tak. for, for Kavlingskomiteen. Øh, Lad os lige få det rent praktisk afgjort, da hvis det nu bliver det, er folk, har så. Så får man en hver. Ja, det gør man. Det er, øh, det er bestemt en tradition, vi har tænkt os at, at opretholde og vi har dem altså de er jo forproduceret så altså, er det der der der løber med prisen så er der ni kavling der bliver udleveret. Og hvad er det de gjorde den er lavet af den der statuet. Jeg har det... jo aldrig modtaget en. Ja. Nej, jeg vil ikke jeg vil afholde mig fra at gå ind i det Den er meget smuk, og, og, okay. og det og, og, ja, den er meget. No, smuk. men Kors Hansen, ja. Nu har vi så lejet de fire nominerede op. Du, jeg er helt med på at du kan ikke sige noget om hvem der er favorit eller noget fordi det skal jo først til afgøre nu og, og, og... Ja, vi ved ikke hvem nej, der vinder nej. Altså, det er ikke fordi vi holder det hemmeligt. Det bliver først besluttet den 4. januar Dagen før. Dagen før. Men hvad er det, der ligger til grund for, at det netop er de fire, som er blevet nomineret til at skulle modtage en kavling? Jamen, der er jo det i kavling sammenhæng, at vi, vi går alt igennem. Og det vil sige, at vi har været alle de her projekter igennem over de forgange cirka seks uger. Det er noget af et arbejde. Og der er vi jo på udkig hele tiden efter de to nøgleord, som du også nævnte i starten. Initiativ og talent. Og det er jo altså... Det, man kan godt tro, at det er fluffy ord, men de er faktisk ret... Retningsgivende for, hvad er det, vi er på udkig efter. Så det er historier, som, som har betydning, historier, hvor journalisterne bag dem har udvist et særligt initiativ, eller et særligt talent, eller i den bedste alle verden og begge dele. Og, og har markeret sig på, på en særlig vis. Det er jo en journalistpris. Der er mange, der tror, at det er en, en pris, at det i det her tilfælde, nu siger vi det også, om hvis det er det der vinder. Det er det sådan set ikke. Det er journalisterne bag det, så det er dem, vi holder meget ud af. Mere end det er mediet. Ja, meget, i den grad. Men, men, men du, det kan godt være, at det er journalisterne mere end det er mediet. Men jeg synes dog, at en ting er påfaldende, både ved de, de fire nominerede, men også ved dem, der er blevet indstillet, at det er alle mere eller mindre altid journalister, der repræsenterer de etablerede medier. Hvad skyldes det, tror du? Jamen, jeg, der er sådan set ikke nogen øh, bias fra Verden komiteen eller den måde, øh, man har lavet reglerne for, der forhindrer, at en blog kunne vinde prisen, at en lille podcast lavet af, af nogle uafhængige journalister i, øh, i et, et Kvarter i Esbjerg kunne gå hen og vinde karringprisen. Og jeg tror sådan set, at, at cowling øh, som vi opfatter os selv som scener ret meget igennem det der, vi, vi er interesserede i indholdet. Man skal huske på, at, at det tror jeg også, I fik nævnt øh, på et tidspunkt i programmet, altså, der er jo ikke nogen pris, der har mere bevågenhed øh, fra andre, der sidder og holder øje. Hvis vi overså en, et, et fantastisk produkt, øh, som nogle journalister havde lavet, og, men som kom fra et ikke etableret medie, så vil vi jo få øre i maskinen. Så vi holder, vi holder meget øje. Men, men der er jo stadigvæk den her, sådan også blandt journalister måske, sådan lidt en om, at du skal helst have lavet noget gravearbejde. Noget, hvor du har søgt agtindsigt i en kommunal styrelse eller en virksomhed, afsløret noget hyggeleri eller fældet en minister. Det er ikke sådan rigtigt. Jeg kan i hvert fald ikke komme på det umiddelbart. Det er ikke, det er ikke den lange, fortællende feature, hvor man har været ude og lave et, et, et stort arbejde, sådan noget Line Holm Nielsen-agtigt, eller den slags ting, det er typisk ikke dem, der bliver bedømt. Er det en, er det en rigtig fordomme, eller Jamen, jeg, altså Hvis fordommen er, at det er hvide mænd med ansættelseskontrakt på et større Københavns dagblad, synes, så, godt, så ja, kigger man ned over listen. Altså, det er der jo ikke nogen grund til at, at forklare det. Det er jo det oplagte. Det er, at, at dem, der gennem tiderne har vundet flest priser. Men, men vi har et vigtigt princip i accounting og det er, at hvis man er nomineret til en pris, så kan man vinde en pris. Og vi har ikke sådan en, en, en, en, en, en trøste nominering. Og det betyder altså, nu nævnte du selv Line Holm, hun har været nomineret til en, en kammerpris, jeg sad ikke i komiteen på daværende tidspunkt, det er mit fire år nu, uh, det er vist fem år siden, at, at hun var nomineret. Men det betyder jo bestemt, at det projekt, uh, hun lavede dengang, var værdigt. Uh, og, og hvis man så skal tage krøllen på det, i forhold til at søge og i forhold til, om det er sådan et undersøgende projekt, det var Line Holms jo også. Altså selvom det var en enormt velfortalt, så var det jo historien, uh, bogen Kuppet som i høj grad bygget på en enormt tung research. Og så går man lidt længere tilbage hjem. cowling er jo også givet til Paul Høj for, for utrolig velskrevet reportage efter 11. september i USA. Det er jo også en, en pris, der sådan bliver beskrevet som, det var bare en fortællende pris. Det er jo også et udtryk for en stærk research. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at cowling især i de senere år, har, har det udtryksmæssige for øje. Altså kan man... Kunne man teoretisk set vinde kavlingprisen for noget, der var skrevet som brækket arm, hvis bare det var enormt vigtigt? Det tror jeg nok, jeg principielt må sige ja til, hvis det sådan virkelig var en, en tung, afslørende historie. Men det ville eddermame være svært. Det ville det virkelig. Men, men altså, nu var du lidt inde på før, at øh, jamen, I er ledere og ledere, men I kan altså ikke rigtig, støde, I kan ikke rigtig finde nogen øh, repræsentanter for, for de nye medier. Øh, kunne de ikke tyde på, at I sådan set bare kigger de forkerte steder hen, eller I har fokusrettet øh, lidt, lidt for meget derhen, hvor I altid har fokusrettet hen? Fordi jeg mener, vi står i en situation lige nu, hvor det bobler og pipler op med nye spændende medier, og alligevel er det de der før omtalte prototyper på Kavlingprismodtagere, unge mænd med, med blæser ansat på et større københavnsk øh, dagblad, øh, der, der, der i hvert fald er nomineret. Jeg kan, på en, jeg kan også spørge på en anden måde. Var det ikke ved at være tiden til sådan at nyorientere sig lidt, Kåre? Jo, det, det, det synes jeg jo er en, en rimelig betragtning, øh, og, og så kan man jo altid benytte lejligheden også her til at, at sige, at er jo altså frit for alle og foreslå, hvem der skal, skal indstilles til. Det behøver man ikke engang være journalist, man behøver ikke engang være medlem af Danmarks Journalistforbund. Hvis man er en begejstret øh, bruger, øh, så har vi en omgang igen om et lille års tid. Der er det bestemt muligt at, at foreslå alle de projekter, som man mener er, er berettet. Vi har ikke noget ønske om ikke at få flest muligt ind på, på kan man sige, på brutolisten øh, over kandidater. Øh, så heller end gerne. Men jeg tror, at det, jeg vil helst ikke sidde og nævne en hel masse medier, men hvis vi kan blive enige om sådan en skov af, af nye øh, medier, der er dukket op, øh, i sådan i stort omfang, og nu har jeg taget alle de forhold, jeg kan, så er de ikke til stede blandt, øh, blandt det, der er blevet øh, foreslået. Øh, så så det, der en og, offentlig... og hvad er din forklaring på det her? Er det, fordi de er dårlige, eller fordi de kender muligheden, eller øh, nærmest har opgivet på forhånd? Nej, jeg, jeg tror, at, at, at man... Øh, det kræver faktisk noget at og, og sådan sige, det jeg har lavet her, det er, det er som en, en, en kavling værdig. Det er den ene side af det. Den anden side af sagen er jo den fordom, der eksisterer. Den kan måske godt få nogen til at sige, øh, det skulle vi måske lade være med at gøre. Og så på den anden side, så står der jo så øh, velrenommerede, dygtige journalister, som har det for deres... Øh, og lave journalistik som jo har faste rutiner. Nu er vi nået til kavlingperioden. Jeg anbefaler dig, og du anbefaler mm. det projekt. Og så får vi øh, nogen i, i sekretariatet til at udprinte aviserne, og så sender vi det her sted. Lige her til, til, til, til aller sidst, øh, Kåre Sørensen, hvad betyder det at vinde øh, en, en kavling? <laughs> Jamen, jeg tror, det betyder rigtig meget. Vi taler meget med, med vinderne, også, også bagefter. Øh, og det de, de, de er meget... Det er for mig jo som personligt altid en stor oplevelse, fordi det berører dem dybt, og det berører også de folk vi ringede til i fredags og kunne fortælle at er de nomineret. Det berører dem, fordi det er jo en anerkendelse af, at man har lavet noget, som er prisværdigt, og det er en anerkendelse af, at man har talent og initiativ, hvem har ikke lyst til at få det prædikat sat på sig. Kåre Sørensen, formand for Kavling komiteen. Tusind tak fordi. Du kom. Selv tak. Du lytter til Radio 27. Ja, og så kan vi sige velkommen til dig, med Abelgård, øh, politisk ordfører hos det konservative Folkeparti. Vi skal lige skrue tiden øh, nogle dage tilbage til fredag aften, hvor du stod med nogle julesysler, forstår jeg, derhjemme. Og prøv så lige at fortælle, hvad det var, der skete. Jamen, øh, jeg var ved at pakke øh, julegaver ind og øh, sad derhjemme, og så ringede min telefon fra hemmeligt nummer. Og øh, jeg tog telefonen, fordi der foregår en del på Christiansborg lige nu, og ministerne de ringer som oftest med hemmeligt nummer. Så derfor tænkte jeg, det var en minister, der ringede til mig. Men det var ikke engang Støjberg. Det var det ikke. Så ville det overraske mig meget, hvad skulle jeg sige. Det var derimod en mand, som sagde til mig, at jeg var en klam luder, og som spurgte, hvad sådan en klam luder som mig kostede i timen. Og da jeg så bad om at få at vide, hvem det var, jeg talte med, så gentog han, at han ville have at vide, hvad jeg kostede i timen. Og så sagde jeg til ham, at det måtte have taget lang tid at samle sig mod til at ringe og sige noget så frækt til en politiker, og så, så smækkede han så øjet på. Og det var da ubehageligt, men, men det er desværre ikke op, første gang, jeg oplevede. det. Og hvad skete der så derefter, fordi sagen har jo en, en krølle yderligere, fordi du går jo offentligt med det her. Hvordan finder du ud af, hvem den her mand er? Jamen, jeg glemmer sådan set lidt omkring det her opkald. Lægger det til side og beslutter mig for, at det skal ikke ødelægge min fredag aften. Men så lørdag formiddag, så bliver jeg kontaktet af en, der har set, at der er en mand, der praler med inde på en Facebook-gruppe, der hedder Internationale Hyggegruppe, der har 75.000 følgere, der praler med, at øh, han har ringet til mig og kaldt mig en øh, klam luder og spurgt, hvad jeg koster i timen. Og øh, jeg får sendt screendoms, der ligesom beviser, at det her det er rigtigt nok. Og jeg kan så øvrigt også se, at ham her øh, mand øh, han tilbyder at dele mit nummer ud til andre, så de kan gøre det samme. Og det er der som en enkelt, der tager imod. Øh, og øh, så vælger jeg at offentliggøre det på facebook Øh, og øh, skriver, at jeg synes, det er kujonagtigt at han har ringet fra hemmeligt nummer i første omgang. Ja, men kan, at det er... kan måske læse det op, hvad ja. du skrev. Nu har jeg ganske vist ikke Facebook-opdateringen med, men din Twitter-opdatering, -øh og den har jo lidt samme karakter. Hils på, og så nævner du navnet på manden. Han hedder Peter Petersen. Vi får også at vide, at han bor i Fredensborg. Og så skriver du, han ringede til mig kl. 19.07 i går, og kaldte mig en klam luder. Spurgte, hvad jeg kostede timen fra skjult nummer, kujon, men praler med det på de sociale medier dumt, skriver du. Med det går, hvilke overvejelser gør du dig inden du nu? Og det kan man jo også sige outer denne her mand. Jamen jeg står fuldt ud ved at jeg afder denne her mand, og det gør jeg mig en del overvejelser om før jeg gør det. For det første så overvejer jeg om det er en voksen mand, der skal stilles ansvar for sine handlinger. Jeg går ind og tjekker på hans profil, og jeg kan se at det er i den grad en voksen mand. Han er måske midt i 40'erne, slutningen af 30'erne og overveje med mig selv, om det egentlig ikke er rimeligt, at sådan en som ham må stå til ansvar for, hvad han har skrevet. Han har jo ikke skrevet det i en privat besked, en lukket besked til mig. Han har derimod skrevet det i en gruppe, hvor der er 75.000 mennesker, der følger med. Når jeg så deler det med mine 10.000, så synes jeg jo i virkeligheden, at det er færre, der får adgang til det, end de 75.000, han har prallet overfor i første omgang. Men, men, og det er som de er overvejelser, jeg gør mig. Men er det ikke lidt at bekæmpe ild med ild? Altså det er dybest set så det, han har gjort ved dig, det er en overtrædelse af, af, af gældende lovgivning. Det er jo chikane, så du kunne melde ham til politiet, og så måtte det gå øh, sin, øh, sin gang ved domstolene. Jamen det kan også sagtens være, at jeg kommer til at, øh, at melde ham til politiet. Det tror jeg sådan set, jeg gør. Når jeg vælger at slå det op på Facebook, så er det fordi, jeg mener, at der er et behov for, at vi tør tage et opgør med den måde, der bliver talt til hinanden på. Jeg tror ikke på, at vi nogensinde får stoppet den fuldstændig urimelige tone, der er over for øh, politikere, over for meningsdannere, erhvervsfolk og alle mulige andre, hvis ikke vi tør øh, vise nogle eksempler på det. Og jeg vil bare sige, i forhold til alle de opkald, jeg har fået og sms'er og alt muligt andet de sidste par dage, folk har ligesom opdaget, at mit nummer ligger her tilgængeligt, så nu, nu får jeg mange henvendelser. Folk, de skriver og er overrasket over, at sådan noget her finder sted og synes, det er fedt, at der bliver sagt fra. Nu er jeg med på, uh, med Abelgaard, at du næppe nærer de varmeste følelser for Peter Petersen uh, forståeligt nok. Men har tanken strejfet dig, at du jo sådan set også kaster ham for løverne? Jamen, jeg er helt ud, øh, klar over, at jeg stiller Peter Petersen til ansvar for det, han har gjort, og det synes jeg er fuldstændig rimeligt. Han skriver selv og praler med det. Ergo har han selv et ønske om, at folk skal vide, hvad han har gjort. Ellers så vil, kan jeg ikke forstå, hvor han skulle skrive det i en gruppe, hvor der er 75.000, der følger med. Øhm jeg har jo så oplevet nu, hvor han er blevet kontaktet af forskellige medier, at han har måske ikke så meget lyst til alligevel at stå til ansvar for, hvad han har gjort. Måske han alligevel godt kan se, at han gik over stregen. Men jeg har også hørt fra mange, der kender Peter Petersen, der kan fortælle, at det er langt fra første gang, at han har lavet denne her øh, type hits mod politikere. En af dem, der synes, det var en, en lidt måske helt optimal idé at, øh, at lægge Peter Petersens data ud, det er dig, Philip Valberg, journalistisk lektor ved Syddansk Universitet og fast øh, programmet, kan jeg vist roligt sige. Ja, jamen, altså man kan sige først og fremmest, altså man jeg sige, min holdning til selve det, at Mette lægger de her informationer ud, skal vi ikke lige parkere det et sted? Men man kan, sige, jeg kan jo, altså, man kan sige, det er jo svært, når man bliver udsat for sådan noget, som, som Mette er blevet udsat for her, og, og, og reagere på, på en eller anden måde, og reagerer skatter selvfølgelig, så... så, så Inden jeg kommer forældre mig i gang, så synes jeg, at jeg kan godt forstå Mettes reaktion, at det kan jeg virkelig godt for, at hun er blevet udsat for noget, som er grænseoverskridende. Når det så er sagt, så blev jeg især ham da jeg begyndte at læse de kommentarer, især på Twitter, som der kom til Mettes opslag, hvor manden blev kaldt beskrevet som en mand med reptilhjerne og... Øh, folk, der foreslog, at jamen, skal vi ikke tage en tur på Facebook og nærmest straffe ham sådan en øh, digital selv, selvtænksgruppe og alt muligt andet. Og jeg sad bare tilbage med en følelse af jamen, jeg kender ikke Peter. Jeg kender ikke hans omstændigheder. Jeg, jeg, jeg ved ikke. Og selvfølgelig, det er det med at den er udsat for noget svineri, og det, det skal ikke gentage sig for hele verden. Men vi skal bare passe på hinanden, så jeg også tænkte at at nogle gange er det ikke klogt at svare ild med ild. Æm, især ikke, når det kommer ud med en megafon, som den Mette har øhm, gennem hende selv og alle de mennesker, der har en relation til hende. Men hvorfor, hvorfor skal Mette og passe på en mand, der kalder hende en luder? Fordi vi skal passe på hinanden, øhm, og fordi at en gang imellem, så, er det, så, så må vi, selvom man bliver udsat for noget, som er, Svineri, og det er det, og jeg skal ikke forsvare Peter Petersen. På nogen måde tænkelig måde, det er slet ikke mit ærne. Mit eneste ærne bare at sige, at vi kender ikke den situation, han sidder i. Og man sige, nu, som Mette også er inde på, så bliver han jo faktisk kontaktet af flere medier. Der er folk, der opsøgte ham på Facebook sikkert også, og så videre. Og det kan jo være, at han sidder tilbage med en helt forfærdelig situation, der kan påvirke hans, hans, øh, hans øh, fremadrettede liv og hans hverdag og hans øh, alle mulige ting. Nogle konsekvenser, som, som vi slet ikke kan, kan, kan gennemskue, fordi at han har oplevet det her. Det er, undsky, det er slet ikke, det er ikke en undskyldning for det, han har gjort. Det er slet ikke mit ærne. Min, min eneste ærne er blot at sige, skal vi egentlig ikke forsøge at pas lidt mere på hinanden, i stedet for at øh, angribe ild med ild. Men, men, men er det ikke en meget... Fordi jeg tror, at alle er enige i, at tonen på de sociale medier er, er meget vild og, og ganske ubehagelig indimellem. Men er det her ikke cirka den dårligste sag til at eksemplificere det med, når du så beder om, jo, kan at man skal, at alle skal, skal passes jo. på? Jo, det kan man godt sige. Og det, det, det, det er måske en abnormt dårlig øh, konkretisering af min, min, min bekymring egentlig her. Men, men lad os bruge tilbage til det med det, jeg egentlig sagde før. Og det er lidt der, min, min, min frustration skal også lidt hænger sammen med det her. Det er, at der bliver talt dårligt til politikere, meningsstandere og alle mulige andre. Og jeg sad bare og tænkte med sige, og det er ikke fordi, vi skal skal overkløves. Men det er jo egentlig ligegyldigt, om du er politiker, eller om du er øh, socialrådgiver, eller om du er ansat på universitet, eller hvad du end er. Altså, vi snakker grimt til hinanden helt generelt, og så er der helt og aldeles ligegyldigt, om det er til en politiker, eller om det er til en, øh, en, øh, en, en helt almindelig, øh, jævn mand på gulvet, så at sige. Altså, det er der fuldstændig ligegyldigt. Så, så hvis problemet er bare, problemet er grundlæggende set min optik, det er, at hvis folk ser Mettes reaktion, jamen så er det naturligt for mig, når, det, når jeg bliver udsat for noget, som måske ikke er nær så voldsomt, men måske er der her, at jeg besvarer ild med ild. Og så ender vi sådan i en hammerund cirkel, der egentlig ender et sted, jeg egentlig ikke har lyst til at være på nettet, men og heller ikke i øvrigt i fysisk virkelighed men det forstår du, hvad det er, Philip Valberg siger. Altså, tager du det til dig? Jamen, jeg synes, der er masser af pointer fra Philip, som er værd at overveje. Dels er fuldstændig enig enige, at det er alle mennesker, der skal tales ordentligt til. Det er ikke et privilegium, der skal være forbeholdt politikere og meningsstandere. Jeg er også enig i, at man skal tale pænt, også i sådan en situation her. Det, jeg skriver mit eget Facebook, det er hils på Peter Petersen. Og så slutter jeg sådan set mit Facebook af med, og mit opslag af med at skrive, at det pæneste, jeg umiddelbart har at sige om, det er, at han ser ud til at være god med dyr, fordi han har et billede, hvor han sidder og en klapper en hund på sit billede. Jeg skriver ikke og kalder ham dum idiot eller noget som helst andet, men, men jeg kan se jo, at han skriver og kalder mig en landsforræder og en klamluder og hvad han ellers skriver på sociale medier og, og kalder mig det er heller ikke okay, de der i mit kommentarspor skriver øh, den slags. Normalt vil jeg prioritere tiden til at få ryddet ud i det, men jeg har fået over 1000 kommentarer, over 3000 likes på Facebook, øh, over 1000 kommentarer, tror jeg også, på, på Twitter. Jeg har simpelthen ikke haft mulighed for at gå det hele igennem. Men, men Valberg, det her rejser vel også det overordnede principielle spørgsmål. Kan man, når man skriver noget på Facebook eller Twitter, som nu meter har gjort, holdes ansvarlig for de tosser, der så går ind selvretfærdigt og kommenterer på det? Nå, men, altså man sige lige præcis, at holder slet ikke med for det, at andre folk går i den her sammenhæng går ind og, og skriver. Øh, jeg kan sagtens forstå, hvis hun er blevet fuldstændig overbebyrdet af alle de reaktioner, der jo helt naturligt kommer på det. Men jeg kan sige, det er mere især på Twitter, kan man sige, så er det jo altså, virkelig kompetente folk, der går ind og skriver det her. Det var dem, jeg så. Jeg der ikke læst så meget på, på Facebook, mest på Twitter. Og, og, og folk, der normalt beskæftiger sig med øh, enten øh, journalistikpolitik eller noget i den retning. hvor jeg virkelig så har tænkt, mener I virkelig det her? det var er ikke en eller anden øh, tilfældig person fra nødre snede, der var ind og skrive en kommentar. Det var folk, fra prof der er professionelle, også på, på Twitter. Øhm, og der blev sådan lidt Ah, come on. Øhm, jeg synes egentlig, det er, jeg, så, jeg, bliver så glad. jeg bliver så glad, når man svarer øh, tosser, eller tosserier. Nu Se nu, for da jeg også i at kalder ham tosser. det er ikke pænt gjort. Det er heller ikke meget bedre selv. Øhm, og jeg, hvis man går mit Twitter-feed eller mit Facebook-feed igennem, jeg vil jeg også helt sikkert kunne finde den her siden af. For det gør jeg også. Men jeg bliver så glad, øh, når Mette for eksempel svarer en henvendelse med humor. Så kan man ikke blive andet end, end, end glad, fordi i virkeligheden den måde man skal i højere grad svare folk på, end, uh, end, end at gå, uh, gå, gå hårdt mod hårdt så at sige. Så ja. Med det du er markeret. Jamen, øh, jeg er sådan set enig i, at humor ofte er noget af det, der fungerer bedst. Altså, når folk skriver de groveste sviner af mig, så prøver jeg at svare ret overskudsagtigt tilbage, og det, det plejer at komme noget ret sjovt ud af. Men jeg må også bare sige, der er et sted, hvor humoren stopper, øh, og hvor det er ubehageligt, at der er mennesker, der ringer, når man sidder i den grad i sin privatsfære og kalder én en, øh, en klam luder. Og en ting er, at jeg får rigtig mange grove beskeder skriftligt. Det gør jeg især, når jeg udtalte udtalt mig om øh, cannabis, øh, medicinsk cannabis, øh, Christiania. Så får jeg rigtig mange grove beskeder på skrift om, hvordan jeg skal voldtage, så alt muligt andet i den dur. Det gør ondt. Men når folk Ringer til en. Det er i min verden en eskalering af øh, en i forvejen øh, dårlig vane, folk har fået. Og det, jeg er bekymret for, det er, vi har jo ikke fået sagt ordentligt stop i forhold til den skriftlige del af det. Den har nu øh, konverteret sig ind til en mundtlig del, hvor folk begynder at ringe i stedet for. Det, jeg kan være bekymret for, det er, at stopper det så her. Altså, hvis jeg løber en tur, jeg bor på kanten af Christianshavn, hvis jeg løber en tur øh, rundt om voldene øh, og bliver stoppet af en Peter Petersen øh, type hvad sker der så? Forhåbentlig ingenting. Men det, jeg bare kan frygte, det er, når det nu er gået fra skrift til et telefonopkald, bevæger det sig så videre på et tidspunkt. Men, men så siger du vel også indirekte, at grunden til, at du lægger hans navn ud, det er, at du håber på, at det på en eller anden måde kan have en afskrækkende effekt. Og det er vel et eller andet sted det, som vi har retsvæsenet til. Altså det er jo sådan noget, som jeg tænker særligt som konservativt, man må være meget opmærksom på, at jamen, det er jo ikke din opgave på en eller anden måde at lave en, en incitamentstruktur, hvor 10.000 mennesker... De er meget galt på den her, den her mand, som jo, som Philip også siger, jeg, jeg har selv oplevet at få, få sådan i andre sammenhænge sådan chikanerende beskeder fra folk. Og tit oplever man jo, at der er nogle sørgelige mennesker, mange af dem i virkeligheden, ikke? Det, ikke for at forsvare det, men det er de jo tit. Altså, er det, er det dybest set ikke retsvæsenet, som vi skal overlade det her til at ikke lave en eller anden form for semi-selvtekstkultur? Jo, det er retvæsenet der skal fælde en dom, men jeg synes, her har vi tale om en mand, som selv skriver og praler, som skriver, ha, ha, ha, jeg har lige ringet til hende, hun tog telefonen, jeg kaldte hende en klam ud og spurgte, hvad hun kostede i timen, Æ, er der andre, der vil have hendes telefonnummer? Det er ikke sådan, at han prøver at skjule, hvad det er, han har gjort. Han slår det selv op på en side med 75.000 følgere. Hvorfor gør han det? Det gør han for at få noget anerkendelse for det, han har gjort, hvis han kan... Be om at få anerkendelsen, så mener jeg også, at han har fortjent øh, skideballerne. Har du, øh, har du hørt fra Peter Petersen siden du ligesom gik offentlig i clinch med ham? Jamen, jeg har ikke hørt fra Peter Petersen. og jeg vil sige, hvis han havde ringet til mig og havde undskyldt og havde sagt, at øh, han havde haft en virkelig dårlig dag, og han havde måske kæmpet med nogle sociale problemer, eller hvad ved jeg, så havde jeg slettet mit Facebook-opslag omgående. Men jeg har ikke hørt et ord fra ham, øh, siden det skete. Philip, jeg... jeg hvad, hvad vil du altså, foreslå? Hvis vi skal være realistiske, så må vi også sige, at det er jo ja. ikke frem den her slags sager, hvor det også er lidt altså som bliver prioriteret alt for højt af politiet, sådan i, i, i hvert fald hvad i forhold til, hvad man hører i, i pressedækningen. Hvad er det, politikere egentlig skal gøre i de her situationer? Fordi som Mette Appelgaard selv påpeger, så er det jo ikke et høfligt formuleret opslag, hun selv ligger ud. Skal hun gøre ingenting, fordi vi skal passe på hinanden, eller hvad er pointen? Jeg synes, at det faktisk om, skal jeg godt opstå med det reagerer, igen vil jeg bare gerne det her det er ikke acceptabelt at ringe og sige det her til Mette på nogen måde tænkelig måde overhovedet. Men jeg tror, hvis jeg kan også godt forstå, at Mette har en fod med og siger, her står festen Hvis jeg skulle have tilpasset og det er jo så for hammer nemt, ham nemt at være pavklog, så tror jeg, jeg ville have taget Peter Petersen ud af ligningen i det, Mette kommunikerede, hvis jeg havde rådgivet Mette i, i tilfældet inden. Simpelthen for at få... Løfte den, sådan, den, den, den det aspekt ud af, at folk kan reagere på, på hans navn og hans identitet. Og det kan godt være, og det Mette siger det flere gange, øh, nævner det her inde i et Facebook-univers, der, hvor der er 75.000 tilknyttet. Men det er han jo ikke bevidst om nødvendigvis. Og, og hvad hans incitament for at sige noget derinde er, det ved vi grundlæggende set ikke. Så jeg kan godt stå med, at jeg sætter fod ned, og det synes jeg er fuldstændig på sådan en plads. Og også på, på sociale medier. Jeg vil så holde Peter Petersen ude af, øh, af opslagene. Men bare en, en lille erkendelse fra min side. Jeg, også, jeg fortryder faktisk, at jeg på Twitter skrev, at han var for Fredensborg, fordi det synes jeg ikke var væsentligt i den her sammenhæng, og det kan gøre, at det kan blive nemmere at lokalisere ham. Det var en information, jeg fik fra hans egne åbne Facebook-profil. Det synes jeg ikke var, var væsentligt. Men jeg fortryder ikke, at jeg bringer billedokumentationen, og det er jo billedokumentationen, der gør, at folk kan finde frem til hans profil, hvor han jo så sidenhen har, har lukket ned for den. Ikke? Præcis, der vil jeg så have sagt, at der kunne man forholdsvis nemt have, have sløret Øh, hans øh, billede og hans efternavn, for eksempel. Så det bare var Peter, øh, der skrev det her. Men hvorfor øh, det i himmelsnavn, spørger jeg så, tror jeg, på mange almindelige menneskers vegne, hvorfor i himlens navn skal en mand, der føler sig voksen nok, til at ringe til en folkevalg og sige, hun luder? Hvorfor i himlens navn skal han på nogen måde sløres? Fordi han er den mindste i den har sag. Og nu, nu det er virkelig, det virkelig ikke, det virkelig ikke for at gøre ham så offer på nogen måde, men der skal vi bare huske, at, at Mette har en megafon er format på øh, Facebook og på Twitter. Og når hun siger noget der, så når det bredt ud. Øhm, og, og det har en anden impact, end at han skriver en kommentar et eller andet sted på Facebook. Det ja. har en langt større impact. Se, det er, vi sidder og snakker om det i radioen nu. Altså, det har en langt større impact, når det siger noget som helst på, vel, på, på sociale medier. Men du med din indsigt i sociale medier og, og, og, og styrken i dem, vil du sige, at, mm. at, at den konservative politiske ordfører her har grebet til selvtægt? Mm, det ved jeg ikke, fordi det, det er jo svært at sige, om det her det er selvtægt eller ej. Men det, det er mere, at altså, man sige, hun lægger noget frem, og det er jo selvfølgelig... Nej, jeg synes ikke, det er selvtægt. Det er selvtægt, den tidspunkt, hvis du begyndte nærmest som, øh, som øh, pulterkampets aktivister, øh, gå ind sådan og, og, og, og kontakte folk omkring ham, og, og, og fortælle ham, hvem han er, og hvordan, og hvad det er. Øh, det ville nok være mere selvtægt. Altså, det hun skriver det. Jeg vil bare sløre ham bedre. Det er jo sådan, jeg synes, jeg havde været passende, men, men, men, men, men hun opfordrer jo ikke til noget aktivt, og på den måde det er det jo ikke selvtægt. Men, men Gård, Æh, er, du, er du enig i, at den her... Nu laver jeg situationstøjne, det kan lytteren ikke se, men den her straf, du har givet Peter Petersen ved at lægge hans navn offentlig ud, den langt, langt overstiger den straf, han vil få, hvis han kommer for en dommer. Jamen, jeg håber, at øh, Folkedomstolen den er hård i den her sag, det skal jeg være helt ærlig at sige, og det er også en del af årsagen til, at jeg laver det her opslag. Det tror jeg er den eneste måde, vi kan komme ind, lidt til livs på. Går du som konservativ ind for Folkedomstolen? I nogle tilfælde, der tror jeg, at det har en større effekt, at vi som offentlighed men. kollektivt siger fra og siger, at det kan vi ikke acceptere. Og så bliver der sagt, at jeg har en, en mikrofon, og det er fuldstændig rigtigt, det har jeg, jeg har et talerør. Men Peter Petersen er også blevet tilbudt en mikrofon de sidste par dage, hvor han har fået mulighed for at kommentere den her sag. Ja. Hans citat i TV2 i går, det var, ha, ha, ha. Men, men det er bare unders det, det, det, det, det må jeg så lige hoppe ind og sige... Og oh, den er svær den her, fordi at i nogle tilfælde, der er, der er folkedomstolen en god ting, og andre gange er den en dårlig ting. Og ah, der, ble, ah, der bliver jeg som, der bliver jeg helt ærlig faktisk bekymret. Og det er ikke fordi, de skal være uenige med dig jeg er nødvendigvis, men ah, det, det, det er bare sådan en blød øh, omgang, jibjab som kan bøjes i tusind forskellige retninger. Og det synes jeg faktisk er bekymrende. Så i det her tilfælde, der er okay, at Folkedomstolen går amok over det her og bliver sur. Og så i andre tilfælde, jamen der er det ikke okay, og så skal vi holde tilbage. Og der skal vi have en andet dommeri, hvis I med det siger det her, men så skal vi have en slags dommeri, der måske sidder og afgør, hvornår det er i Folkedomstolen. Nej. Og det er sådan, uh, der, der bliver jeg som, som helt ærlig, som, som borger faktisk, og som forsker som, som og digitalt underviser og alt muligt andet, det bliver sådan. Ah, den skal vi tage igen, synes jeg. Det blev sidste ord i det her indslag. Tak til dig, Mette Allegaard, politisk ordfører for De Konservative, og til dig, Philip Valberg, journalistisk lektor ved Syddansk Universitet. Dette er Radio 24-7. Ja, og som jeg teasede for sådan uh, lidt i introen af udsendelsen, så har vi faktisk en, en lille julegave til alle jer lyttere derude. Fordi, som enkelte måske uh, ved, så har... Uh, Radio 247, vi har jo fået fat på nogle af afsnittene af jul i republikken. Der var simpelthen sig på spil angiveligt under Danmarks Radios julefrokost, og i den forbindelse så lykkedes det altså på mystisk vis medarbejdere på Radio 247 at få fat i nogle af de her historisk berømte republikoptagelser. Og derfor så vil jeg her lige om kort øjeblik spille et lille klip for jer, og vi kommer ind i udsendelsen på det tidspunkt, hvor det langt om længe er lykkedes at få udråbt republikken, der er blevet teaset for det her igennem lang tid. Og nu er det så endelig sket, at øh, kongefamilien, den royale familie, inde på Amalienborg, må erkende, at løbet er kørt. Nu er republikken simpelthen kommet, den er en realitet. Og øh, så kan man jo så selv få mulighed for, i hvert fald på det der naturligvis en lille smule begrænset grundlag at vurdere, hvordan man synes, den sådan rent kvalitetsmæssigt klarer sig i forhold til satire i forskellige andre hensener. Så det vil jeg sige, at I skal fornøje jer med det sidste halvandet tid af den her udsendelse, og så vil jeg sige, at mit navn, det er Mikkel Andersen. Med mig i studiet, der var Henrik Fortrup, og i teknikken, der sad Kasper Riesgaard. Rigtig glædelig jul. Næsten alle stemmer er talt op. Kongefamilien sidder foran fjernsynet for at følge valget. Joachim, du sidder og flytter lidt. Jeg kan ikke se noget. Skal vi ikke ellers se programmet om, hvad de papirer på der tror? Shh, shh, sh, sh. Altså. Nu er det afgjort. Du godeste. Danmark skal være republik. Det, det må være nogle hacker in nogen resultatet. Hvem kunne have interesse i at destabilisere Danmark på den måde? Ja, det kunne jo for eksempel være roserne. Ej, det, det her det må, det må være en fejl, mor. Alt, hvad der var sødt og godt. Det er borte, stort og småt. Mor? Mor, mor hvad, hvad laver du? Ja, jeg er de diademerne ind i min kugle. Vi kommer de ikke bare til at se ø, som du har meget spise bryste. Vi flygter over isen til Silvia Akra Vi må i sikkerhed. Det er jo fuldstændig ligesom i Rusland, ikke? Du lytter til Radio 24 /7.